І розумів, що починаю ненавидіти, як і всіх інших, хто підкорює чи зазіхає на чужу свободу. Тоді я ще не думав, що в її розумінні, мабуть, також зазіхав на їхню приватну територію. Чому Оля мені ніколи не оповідала про серйозну мамашу і прокійного батька колишнього заступника міністра у РСР? Я би міг тихо і непримітно просто Збитися з теми і цього всього не було б. Я був сліпим йолопом і мав би все здогадатися. За попадливе ставлення колег по кафедрі до Олі, її поїздка за кордон на навчання, дорогий одяг, випадкові та мимовільні згадки про подорожі до Чехії, Туреччини, Ірландії, Британії, Індії, Італії – це навряд чи можливо для пересічної викладачки з університету з малою зарплатнею. Я був засліплений і ні про що не думав. Мабуть, це така вада усіх ідіотів, які все життя жують чужі знання і не здатні думати самостійно, бачити те, що насправді діється під самісіньким носом. Я, як і всі дрозофіли, нема на що нарікати, моя поведінка якраз і має бути хаотичною, непередбачуваною. Можливо, Саме таким чином я справлю на оточуючих враження розумної людини. У кожному жарті є доля жарту. Пригадую, як зажурено дивився на весь той сранний вар'єризм. На високі меблі з червоного дерева, стилізовані під XIX століття, на міщанські і банальні дорогі статуетки зі срібла і слонової кістки, на пейзажні картини зі сільськими краєвидами на стінах, і не знав, куди подітися. Мене тоді охоплював справжній відчай. Після делікатного допиту про моїх батьків, родичів, мою освіту, роботу та плани на майбутнє, я ляпнув про наукову роботу, і обличчя Олександри Андріївної моментально посіріло, ми перейшли до теми нашого одруження. Мені було моторошно просити в неї благословення, але я все ж таки зважився. Я сказав, що Оля мені страшенно подобається і що ми, можливо, створені одне для одного. Її матір спитала, чому «можливо»? Ви в цьому не впевнені? Впевнений – це слово я вжив мимоволі через стару звичку говорити про речі з певним припущенням, бо ми нічого не знаємо достеменно. Я би міг продовжувати і задати Декартовий принцип «когіто ерго сум» мислю, значить, існую, про обов'язковість сумніву у пізнанні, що, як на мене, повинна сповідувати кожна розумна і вихована істота. Олександра Андріївна мене перебила, що в питаннях, які стосуються її доньки, не може бути жодних можливої мимоволі, жодних припущень. Я ще більше знітився, мені хотілося чим швидше звідти втекти. Вийшла дурна ситуація, що я так і не попросив руки її доньки. Ми відразу перейшли, як сказала матір Олі, до технічної сторони питання. Визначитися з датою нашого розпису, а потім і весілля, я пішов від них, підібгавши під себе хвоста. Вдома себе ненавидів за слабкодухість. Годину тому мав бути розпис – я не уявляю, що там у ЗАГСі зараз відбувається, скільки там гостей, в якому стані Олександра Андріївна, особливо ж Оля. Я не доїхав на місце призначення, бо вийшов на станції метро Палац Україна і пішки повернувся розчищеним від снігу тротуаром до Либіцької. Я не знаю, яка невідома сила мене підкорила, і що вона робить з моєю волею, моїми діями. Я машинально сів у холодний тролейбус і повернувся в Голосіїв. Розстебнувши пальто, я блукаю тихим засніженим Голосіївським парком у темно-синьому костюмі в дрібну чорну смугу, яку я позичив мого колеги з кафедри викладача культурології. На повні груди вдихаю морозяне повітря, і, примруживши від зимового сонця очі, усміхаюся від радості своєї свободи. Ні про що не думаю, лише відчуваю, як у мені все мліє від відчуття дорогоцінної рівноваги.